uwezi ukatengeneza barabara ikawa na vipande vipande uwezi mwanamke mzuri ukamsuka alafu sehemu nyingine ukaacha umjasuka hata kama kwa vijana wanaonyoa panki uwezi kunyoa panki lako likapendeza kama litakuwa upande mmoja sehemu nyingine hamna hata kama ni kiduku mnahitaji ni lazima kila kitu kikamilike nataka barabara hii ikamilike sasa kwa sababu waziri huko hapa Niliokuachia madaraka. Na mimi nafahamu mbinu zote za kutengeneza barabara. Tekniki zote na njia zote. Lakini mimi ndio mkusanyaji wa hela. Mimi ndio rais. Mimi ndio natumbua hela uka wanaziwaachia wanarushwa. Ninajua ukiomba hela zikihitajika sitashindwa kutoa. Sasa nataka nitoe maagizo kwa mheshimiwa waziri na wizara yako. Barabara ya kutoka Kazilambo mpaka hapa kilomita sita kutoka hapa Kaliua mpaka Ulambo kilomita 28 hazina rami Lakini kutoka Ulambo kwenda Tabora kilomita 94 zina lami. Haiwezekani mtu wa Kaliua akitaka kwenda upande huu dia nakanyaga lami. Akitaka kwenda Ulambo atakanyaga vumbi kilomita 28. Nataka ndani ya mwezi mmoja. Nataka ndani ya mwezi mmoja. Maana yake mwezi wa 8 usiishe. Pawepo na kandarasi kwenye barabara hiyo iliyobaki akaliwa kwenda Ulambo. Nawepo uwepo kandarasi anajenga kwa kiwango cha alama. Nafikiri profesa umenielewa. Asante sana. Nataka wananchi wa Akaliwa wafurahi. Warinichagua kwa raha, nataka waishi kwa raha katika kipindi changu. Na haya ndio nilioyaomba kwa ajili ya kuwafanyia wananchi wananchi wa wakulima wakaliua waflai matunda ya awamu ya tano. Kwa hiyo sehemu hii, lazima mshughulike Kama mmesha mpata mkandarasi, sawa. Kama hamdia mpata, atafutu. Na atafute kwa muda mfupi. Na kusaini msaini. Na wanze, ndani ya kipindi cha mwezi mmoja. Na amalize hiyo sehemu ya kilometa 28 zilizo baki. Na pesa, zipo. Hata kianza leo, wewe njoo chukue hela. Tumpe kandarasa angi. Kaliua oe. Kari hua kuna sehemu ya Kazirambua, kuenda chagu, kilometa rubana haiwezekani mtu, unatoka kigoma na migebuka yako vizuri. Harapu, unafika pare migebuka ikatike katike kwenye barabara ya changarau. Ninajua sehemu hiyo, hamjafanya feasibility study na detail design. Muanze mandalizi. Nayo ikikamilika sitake kukupa mdagani. Lakina penyewe, haanze kufanya mandalizi ya kutengenezo kwa rama. Wanainchi wakari hua. Uwa wanapotoka hapa wanapita ulambo Urambo tabora. Wanapofika tabora. huo wanaamua wao Apitie nzega mpaka singida. Awa apitie tabora nyauwa chanya itigi hadi manyoni. Sehemu hii ya chanya nyauwa zimebaki kilometa themanina nne. Nataka ni wape raha. Wanainchu wakari uwa na watabora. Hiyo kilometa themanina nne hazwezu zikaishindo selekari ya wamu. Ya Nimesha zungumza na kuwaiti fana. Farume wa kuwaiti. Kwa kutambua kazi tunazo zifanya, hamesha gubali kutowa pesa. Nataka na penyeoli. Kwa sababu pesa ipo, na design tumisha mariza. Kwa sababu hapa nimetowa mwezi mmoja, kutoka kari uwa, hadi ulambo, ni kusaidie kidogo ili usiheme sana. Natowa mwezi mmoja na nusu, chanya nyaua napopave na kandarasi kwa kujenga kwa kiwango chalami. Najua wengine mtasema haya ni maneno ya siasa. Meme se faz nesse aça.